Сьогодні Андрій Курков читатиме оповідання Івана Франка Малий Мирон. Іван Франко видатний український письменник, один із найбільших класиків української літератури, філософ, політик, громадський діяч, перекладач. 5 7 14. 14? А то скільки парканадцять? Ну, скільки ж має бути, я не знаю. Та то не скільки, от 10 лишень будемо рахувати. Андрій Курков Відомий український письменник, один з небагатьох, кого знають і в Україні, і за кордоном. Загальний наклад його закордонних публікацій складає 5 мільйонів примірників. Сьогодні Андрій Курков виступить у звичному для себе амплуа. Поговоримо про історію і спробуємо розставити цікаві акценти. Отже, сьогодні Андрій Курков буде читати щось із Івана Франка, і для початку хотілося б дуже поговорити про ось таку штуку. Взагалі Іван Франко десь поруч із Лесою Українкою та Тарасом Шевченком входить у цю таку ніби святу трійці української класичної літератури. Щось таке, що взагалі там руками не чіпати, зайвий раз не переосмислювати, а то можна нарватися на ненависті, агресію з боку всіх шанувальників такого образу ікони Івана Франка. І от про це б я хотіла запитати. Як по-вашому взагалі ось настільки класичні письменники, вони потребують переосмислення і певної реактуалізації? Я думаю, вони, може, потребують перевідкриття, тому що кожне нове покоління читачів спочатку чує прізвище Франка в школі, одразу виробляється алергія, і потім, якщо ну, дитину не забили, в школі до того, що вона потім взагалі боїться книжок, то десь в 20 там, чи студентом чи після студентства починає людина відкривати для себе ту вже так звану класичну літературу і вирішує, чи йому це подобається чи ні. Ну, але, знову-таки, тут велике питання, що може спонукати дорослу людину перевідкрити для себе класику? Тобто, студента-філолога в цій ролі я дуже гарно уявляю. Та курс літератури, який змушує перечитати низку базових текстів, які читалися ще в школі. які небудь пересічний, я не знаю, Слюсар або там Муллер, наприклад. Ну, Слюсар, Муллер, я не думаю, що будуть щось читати, але не філолог просто може раптом зацікавитись, а чого його хотіли змусити читати всю цю Біліберду заради... Ну, не знаю, любопытство подивитися що ж там таке насправді вже іншими очима і очима дорослої людини ну та й власна тут якраз на руку грає те що всі ключові фундаментальні класичні тексти зараз дуже доступні тобто можна абсолютно зайваразне напружуючись знайти потрібні тексти їх перечитати і тут у мене виникає на цьому ґрунті запитання ну щось таке про що ми говорили за кадром початку запису нашого подкасту ця от доступність текстів вона не зовсім пов'язана з їхньою такою елітарністю класики і тому запитання взагалі класика сьогодні за що От ви, як письменник, що могли б назвати класикою? Класика – це безплатний літературний матеріал, який дуже часто не перевидається, тому що нема в цьому потреби. Але існує в усіх хрестоматіях шкільних, там, чи в дайджестах зараз. Ну, і перш за все, ну, для мене, якби, моє правило було, що класик живим не буває. Тобто, тобто хороший письменник – мертвий письменник? Ну, звичайно, ні. Хороший письменник може бути і живим, але поки він живий, він не може бути класиком. А якщо він погоджується з тим, що він живий класик, то це вже щось говорить про його якби, інші дані. А якщо він сам себе називає живим класиком? О! Ні, ну це страшне. Тоді треба тікати від такого письменника подалі. Але, в принципі, ну, якщо письменник помер а його книжки живуть, то це класик. Але класик може бути тимчасовим, тому що буває інтерес е, піднімається після смерті письменника і потім через 5 років, через 3 роки е, затухає, зникає. І ви знаєте, що зараз е, життя книжок на полицях книгарень, особливо в Європі, воно таке пришвидшене. Дуже коротке, насправді. Дуже коротке. Та. Тобто, якщо книжка не продається зі швидкістю там 10 чи 20 штук на тиждень, то її засовують спочатку кудись там невідомо куди, і потім вона зникає. І не, не, не важливо, як класик ти ні. Тобто, якщо ти є в програмі університетській, то тебе, тебе в Пінгвіні в цьому в дешевому пейпербеку видадуть, і ти будеш продаватися. Ти ж зате будеш... з постійним попитом. Тобто кожного так. року певна кількість студентів буде купувати, буде купувати певну кількість так. книжок. Так але це буде така інша резервація для книжок. Але з, з, з популярних полиць книгарень, тобто він зникне. Ну та власне, і взагалі зараз в сучасному світі продажів і книгари, мені здається, що хороша книга, будь-яка книга, власне, живе один рік, один літературний рік. То є лонгселери. Мені одразу спадає на думку Патрік Зюскін. Єдиний його роман, який продавався і продається вже 20 років з гаком Парфюмер. Тобто це література, яку купують в аеропортах, і він там завжди на передньому плані. Ну, ще Пауло Коельо теж, він, по-моєму, Пау... збирається. Пауло Коельо теж. Але Пауло Коельо все ж таки він написав багато книжок, і приблизно більш-менш майже всі з однаковою динамікою продаються. А парфюмер написав теж 4 чи 5 книжок. І тільки одна продається, практично. І тоді повернімося до наших баранів, як каже одна гарна французька приказка. От Іван Франко та інші українські класики, вони можуть бути письменниками, на яких є певний тривалий постійний попит? Ну, попит треба створювати. Тобто, якщо вийде, наприклад, ну, вийде якийсь е, біографічний художній фільм класний, де Франка е, е, зіграє Річард Гір, то, звичайно... А схожий, до речі, так? Так. То, звичайно, одразу у нас виникне... По-перше, гордість, що це про нашого письменника зробили фільм, а потім інтерес до людини і інтерес до того, що він писав. Якщо не буде культурно-інформаційного приводу, то, в принципі, і інтересу, підйому інтересу не буде. І знову таки, я це подумала, а чого треба чекати, поки зніметься Річард Гір у фільмі про Франка, чому б не взяти, я не знаю, якогось українського гарного актора, я правда не знаю, хто у нас є, український гарний кіноактор, але ж напевно, є, і зняти такий самий свій прекрасний фільм про Франка або про Шевченка. Головне зняти, головне, щоб був фільм, якщо буде фільм, і поки, фільм, якщо фільм буде гарний, чим довше буде він йти в прокаті, тим краще буде оцей потім інерційний продаж книжок. Ну, але українські фільми в прокаті довго не живуть. Ну, ви знаєте, якщо будуть аншлаги, то його продовжать. Якщо не буде аншлагів, можуть скоротити. Це, в принципі, кінотеатри – це комерційні установи. Вони не хочуть пустих залів. Ні, ну це очевидно. І знову-таки ми повертаємось до популяризації. Тобто, напевно, все ж таки має бути хтось авторитетний, хто скаже «Іван Франко – це круто». Так це теж важливо, а хто може створити моду. Ну, ви знаєте, якщо порівнювати, у нас не було ніколи особистостей на Бернара Піво чи Райхраніцького. Тобто у нас нема авторитетів, які можуть в літературі саме задавати моду на всю країну. Я на всю тільки Україну. зроблю ремарку, ці е, двоє прекрасних е, дядьків це абсолютно авторитетні, такі, ну, тоталітарно авторитетні прекрасні критики, один з Франції, інший з Німеччини. Причому вони обидва свого часу та й досі, напевно, настільки круті, що достатньо просто їм написати рецензію, будь-яку, позитивну чи розгромну на книжку, і буквально на завтра ця книжка просто зникне з книгарень, тому що всі кинуться її купувати і читати. Що ж це така за книжка, що спонукала цих двох прекрасних Власних дядьків про неї написати. Не а хто ще, крім авторитетних критиків, по вашому Андрію, міг би це популяризувати на ну, власне класику? Ну, насправді, я не бачу, чесно кажучи, хто. До кого могли би. Справді у нас взагалі суспільство без авторитетів. Тут навіть не питання, авторитетний критик там, чи авторитетний культуролог. Просто нема людини, до якої будуть прислухатися. Можна б сказати, було, що Єліна Костенко. Але в мене є сумнів, що якби вона порадила всім перечитати Франка, всі би побігли би до книгарень. Може б, хіба що повторили цю її фразу. Ліна Костенко всім сказала перечитувати Франка. Може б там ім'я пронеслося б на стягах, так. чи якось так. Ні, або, ну в принципі, можна все, що заводно. Можна якусь містифікацію вигадати, можна знайти чи підробити інтімні щоденники Франка, і тоді одразу буде інший інтерес до Франка. Або підняти щось, я, я певен, що щось невідомо про нього. Та, власне, купа всього невідома, починаючи від того, що багато українських читачів взагалі не усвідомлюють, наскільки ну, якби, для свого часу видатним і прекрасним філософом є Іван Франко. Тобто ми просто цього не розуміємо. Хоча Політик, філософ, є і... професор, якого не хотіли львівські колеги приймати на роботу у Львівський університет і не дали йому посаду професорську. Та, замість нього поставили якогось іншого дядька, про якого ми тепер навіть нічого і не знаємо. Знаємо Франка, але йому не дали працювати. От така дуже цікава історія із своїм почуттям гумору. Ну, я взагалі пропоную, зараз може переключитися до, власне, живого тексту. І ми трохи поговорили про почуття гумору долі, поговорили про класику. Але класика – це ще й питання смакове, тому давайте на смак спробуємо те, що зараз буде звучати. Це оповідання «Малий Мирон». «Малий Мирон – дивна дитина». Батько втішається ним і каже, що він чудова, розумна дитина, але батько, звісно, річ сторонничий суддя. Та й що міронив батько, чоловік уже в літах, ледве дочекався дитини і значиться, яка там будь собі дитина, все вона у нього золота і розумна і гарна. Сусіди тихо шептали собі, що мірон якесь не таке, як люди. Іде та й розмахує руками, гуторить щось сам до себе, візьме прутик, швякає по повітрі або стина в головки з будяків та ластів'ячого зілля. Серед інших дітей він не сміливий і не проворний, а коли часом і відізветься з чимбудь, то говорить таке, що старші, як почують, то тільки плечима стискають. «Василю», – говорить малий Мирон до малого Василя, – ти доки вмієш рахувати? Я? Я доки маю вміти. П'ять, сім, парканадцять. Парканадцять? Ха, ха ха А то скільки парканадцять? Ну, скільки ж має бути, я не знаю. Та то ні скільки. От сядь лишень, будемо рахувати. Василь сідає, а Мирон починає рахувати, цюкаючи за кожним разом бучком об землю. Один, два, Три, чотири. Василь слухає, слухає, а далі встав і побіг. Мирон не замітив, сидить, цюкає і рахує далі і далі. Надійшов старий рябина, кахикає, харкотить і охає. Мирон не чує все своє. Старий зупинився, близь нього слухає, слухає. Мирон дорахував уже до чотириста. «А ти, невідцівська дитино, є?» – сказав старий своїм звичайним трохи носовим голосом. «А ти що робиш?» Малий Мирон аж зверхся і обернув залякані оченята на старого рябину. «Та ти землицю святу б'єш, е? Ти не знаєш, що землиця наша мама? Дай сюди той бучок!» Мирон дав, не розуміючи майже, чого хоче від нього старий. Рябина шпурнув бучок геть у кропиву, Мирон трохи не заплакав, не так за бучком, як за тим, що старий перервав йому рахунок. Іди додому, та, отче наш, говори. Е, -е аніж маєш такі збитки робити, сказав старий з суворим видом і пошкандибав далі. Мирон довго глядів за ним, усе ще не можучи зрозуміти, за що се старий прогнівався і чого хоче від нього. Малий Мирон над усе любить бігати сам по зелених цвітастих лугах, поміж широколисті лопухи та пахучий ромен, любить упиватися солодким запахом росистої конюшини та квітчатися прилипчастими лопуховими гудзиками, яких так і населяє на себе від ніг до голови. А ще річка, через котру згороду треба йти на пастівник, невеличка, спокійна, підгірська річечка з глибокими, стрімкими та обривистими берегами, з глинистим дном, з журчачими бродами, котрих дно покрите дрібними плиточками, оброслими, м'яким, зеленим водоростом, довгим, мов, зелені шовкові пасма. Ота річка – то правдива розкіш, то сильна принада для Мирона». Та він цілими годинами любить сидіти, запхавшися у високий зелений косітник або між густе лапасти листя надбережного підбілу. Сидить і вдивляється у плюскотливу воду, вмигаючи під напором хвилі траву в ковбликів, що час від часу вилазять зі своїх печер або випливають із глибшого плеса, нипають по дні, Шниряючи за водяним хробатством, то знов вистобурчують свою тупу вусату мордочку аж над воду, хапнуть раз повітря та й утікають, чим борше свою криїв, не би закоштували не знати якоїсь присмаки. А тим часом сонце жарить із безхмарного неба, гріє Миронові плечі і все тіло, але не пече його за широким листом. «Любо йому!» Невеличкі його сірі оченята живо бігають, дитиняче чоло стягається, думка починає рушатися. От, сонечко, чому воно таке невеличке, а татуніо казали, що воно велике? То, певно, в небі лише така невеличка дірка прорізана, що його лише стільки видно. Але зараз же в його голові заворушилася і друга думка. Ба, а як же воно? «Сходить, там дірка мала, заходить, то й там дірка, хіба ж дірка разом із сонцем по небі ходить?» Це не може йому поміститися в голові, і він обіцяє собі, що скоро додому, то зараз запитає татуня, яка то в небі на сонце дірка прорізана. «Мироне, Мироне!» – чути здалека крик, то мати кличе. Мирон почув і схопився. Збіг з беріжка над бродок, аби перейти через річку, та й нараз зупинився. Багато разів уже він переходив через річку, та й нічого, а тепер нараз. Нова поява впала йому в очі. Він стояв якраз проти сонця і, дивлячися в воду, побачив нараз замість плиткого дна камінчиків і м'яких зелених пачосів водоросту одну бездонне глибоку синяву. Він не знав іще, що небо з води сміхається до нього, і зупинився. Як же тут іти в таку глибінь? І відки вона взялася нараз? Він став і почав уважно розглядати глибінь. Усе однаково. Він присів однаково. Тільки при беріжку видно знайомі камінчики та й чути звичайний любий журкіт води на броді. Він повернувся лицем у другий бік, за сонцем, глибінь шезла, брід плитки, як був. Все відкриття і втішило, і здивувало його. Він почав повертатися на всі боки, пробуючи і втішаючись дивним явищем. А про мамин клик і зовсім забув. І довго так стояв малий Мірон, то схиляючись, то повертаючись над бродом, але лізти в воду все якось не смів. Усе здавалося йому, що ось-ось серед плиткого камінчастого броду земля розкочиться і зі бездонна, блакитна глибінь під річкою між високими берегами, і полетить він у ту глибінь. Далеко-далеко, ще не в ній, мов трісочка кине на глибоку темну криницю. І хто знає, як довго був би він стояв над бродом, якби не був надійшов сусід Мартин, що з вилами і гравлями квапився до сіна. А ти чого тут стоїш? Он там мати кличе тебе. Чому не йдеш додому? Та я хочу йти, але боюся. Чого? Та от, одіть. Він показав бездонну синяву в воді. Мартин не порозумів. «Ну, та чого тут боятися, адже плитко?» «Плитко?» – спитав недовірливо Мирон. «А от яка глибінь? Глибінь? Ади, що не глибінь?» – сказав Мартин. І як був у ходаках, так і перейшов через брід, мало і замочивши їх. Той перехід Мартина осмілив і Мирона, і він перейшов через воду і побіг горіогородом додому. Якийсь дурний хлопець! П'ять літ має, а ще броду боїться!» – пробовкнув сусід і пішов до сіна. А коли літом усі старші з хати підуть у поле, Мирон лишається сам, але не в хаті. В хаті він боїться. Боїться дідів у кутах, тобто тіней, боїться череватого комина, чорного внутрі від сажі. Боїться грубої дерев'яної клюки, вбитої віконце, що в повалі для пропускання диму від скіпок, якими світять зимою. Мирон лишається на дворі. Там він може собі гуляти, рвати зіллячко й розшипувати накусники, будувати хатки з трісок і патичків, що на дровітні, або й так собі лежати на приспі та грітися на сонці, та слухати цвіркоту горобців на яблуньках, та глядіти на синє небо. Любо йому, і на дитиняче чоло знов немов хмарка набігає, все думка надходить. А чим то воно чоловіку все видить? І небо, і зілля, і тата з мамою. Таке питання насувається йому ні звідси, ні звідти, або чим чує? Он каня кевкає, Кури кут-кудачуть. Що-то таке, що я то-то чую? Йому здається, що все те чоловік діє Ротом і видить, і слухає. Рознімає рот, так і є. Видно все, чути все. А може ні? Може очима? Зажмурює очі. Ов, не видно нічого. Рознімає, видно і чути. Зажмурює знову. Не видно, але чути. Еге, так ось воно як. Очима видно, а чим же чути? Знов рознімає і затуляє рот. Чути. Далі очі. Все чути. Аж ось прийшла думка заткати пальцями вуха. Шум-шум-шум. А то що таке? Чути шум, але не чути ні кудакання курей, ні кевкання кані. Віднімає пальці? Чути куткудакання, а шуму нема. В другий раз те саме. «Що це таке?» – міркує сам собі Мирон. «Еге, знаю вже, вухами чую куткудакання, а пальцями чую шум. «А як же, а як же?» Пробує раз і другий. «Так, зовсім так. А коли поприходили женці на полуднє, він підскакуючи біжить до батька». «Татуню, татуню, я щось знаю!» «Та що таке, моя дитино? «Я знаю, що чоловік очима видить» По батьковім лиці перебіг усміх А вухами чує куткудакання, а пальцями шум «Як-як?» «Та так, що як не затикати вухи пальцями, то чути, як курка куткудакає А як зяткати, то чути тільки шум» Батько зареготався, а мати, остро позирнувши на Мирона, сказала намахуючи йому ложкою. «Іди, приблудо, йди! Такий парубок великий, що вже би далі женився, а такі дурниці говорить. Чому ти ніколи не погадаєш наперед, що маєш сказати, а все десь таке ляпнеш, мов на лопаті вивіз? Таке чоловік усе чує вухами, і шуми куткудакання. А чому ж не чує разом?» Тільки як не затикати вух, то чує куткудакання, а як заткати, то чує шум, запитав малий. От потребуйте самі. І він справді для перекони заткав собі вуха пальцями. Мати проворкотіла ще щось, але відповіді на те питання не знайшла. А вже найбільша була біда Міронові з тим мисленням не вмів мислити, та й годі. Що тільки бувало, скаже, все якесь не таке, як треба. Все мати або хто будь другий каже йому. Та чому ти, тумани вісімнадцяти, не помислиш уперед, що маєш казати, а так бовтаєш, як той рибак бовтом бовтає? І що вже бідний Мирон не намучився, щоб вимислити, а потім сказати щось розумного? Ні, не можна, та й годі». Бідний Мирон прийшов до того переконання, що він не вміє мислити. Ото раз сидить уся родина при обіді довкола великого стільця насеред хати. Мати подає капусту, капуста добра, з салом, ще й крупами засипана, всі їдять її мовчки, малий Мирон укусив разів зо два, а далі задивився на те, що так тихо стало в хаті, ніхто й слова не скаже». «Ні відсині відти, здається йому, що, власне, тепер йому випадає щось сказати. Але що би тут такого? Треба наперед розмислити, а то всі будуть сміятися, ще й мама нас варять. Що би тут сказати?» І малий Мирон зачинає мислити. Ложка, як ніз її від рота до миски – так-таки застигла в повітрі враз з рукою. Очі недвижне вперлися в пустий простір, а далі мимовільно зупинилися на образі матері Божої, що висів на стіні. Губи тільки рушаються, мов щось шепчуть. Слуги побачили все, зирнулися поміж собою, трунули одне-друге ліктями, а дівка-служниця шепнула навіть до старого Івана, «А ну він зараз якусь дурницю вистреліть!» Ба не знати, почав звільна Мирон, чому то, то святая матінка, дивиться, дивиться, а капусти не їсть. Бідний Мирон, хоч і як мучився, не міг нічого ліпшого придумати, може для того, що його на силу заставляли думати так, як люди. Сміх, рехіт, звичайна нагана матері враз із туманом вісімнадцятим. Бідний Мирон заплакав. «Та що ж, коли я не вмію мислити так, як люди?» – сказав він, обтираючи сльози. «Що з нього буде? Який цвіт розвіється з того пуп'янка? Цей проповісти не тяжко. Лучаються по наших селах доволі часто такі дивовижні появи. Все у них змаленьку не так, як у людей. І хід, і обличчя, і волосся, і слова, і вчинки». А коли прийдеться такій дитині вік жити під тісною сільською стріхою, без ширшого досвіду, без яснішого знання, коли відмалку малку нетямучі родичі почнуть натовкати в неї все на такий спосіб, як звичайно у людей, то їм і вдасться придавити вроджений нахилок до своєрідного. Всі невживані і приголомшені здібності дитини заніміють і занедіють у зав'язку. Із малого Мирона вийде кепський господар, або, що гірше, недоразу приголомшена живість та пруткість характеру, попре його до злого, не можучи розвитися на добро. Стане він забіякою, ворожбитом, що віритиме у власні привиди, і буде туманити людей з щирого серця». Але коли така дитина натрапить на люблячого і, що головне, не дуже вбоговіця, котрий хоче і зможе потягнутися з остатнього, щоб своїй дитині створити очі у світ, то тоді, що ж тоді? Чи ви думаєте, що доля дитини стане кращою, так як, звичайно, розуміють люди кращу долю? Коби не так. У школі дитина хапатися буде з науки на диво, впиватися буде нею, як недужий свіжим повітрям, і скінчить на тім, що перейметься правдами науки і забажає перевести їх у життя, і стане малий Мирон гарячим проповідником тих правд, понесе їх між темних і пригноблених під рідні сільські стріхи. Ну і незавидна чекає його доля. Навістить він і стіни тюремні, і всякі нори, муки та насилля людей над людьми – а скінчить тим, що або згине десь у бідноті, самоті та опущені на якомусь піддащі, або з тюремних стін винесе зароди смертельної недуги, котра перед часом зажине його в могилу, або, стративши віру в святу високу правду, почне заливати черв'яка горілкою аж до цілковитої нестями. Бідний малий Мирон. Це така історія майже притча. Насправді, мені здається, ну, там з моралью тобто, Закінчується як притча, тобто це такий типаж, чи тип, типовий, е, типова дитина, якась така, як, як би зараз сказали, е, як їх називають там... Спец... Індіго. Індіго, да, український індіго, Мирон, е, якого, так би, змушують батьки робити все, як роблять люди, і, і сусіди там показують йому, що він неправильний. Ну, і всі з нього сміються, бідненький. Ну, звичайно. Майже як Андрій Сахаров, коли був старим. Пам'ятаєте, як над ним е, сміявся зал Державної російської думи, коли він щось сказав, там, що думав, і пішов на і місце. Все. І все. І все, так. Ну, тільки зараз батьки-вчені, всі ж тепер читають всі ці книжки з прикладної психології і знають, принаймні, слово «дитина індіго» ну, чи там нестандартна <клес> не дитина. Ну, хай, якась частина. Я думаю, що в селі, в принципі, ніхто не читає про дітей індіго. Це така міська культура. Така це тут... Забавка. Забавка, так. Да. Всі думають, що раптом Менштейн народився чи... чи вже. Тільки треба дати мову, щоб він міг сказати щось геніальне. І тоді у мене два запитання. Ну, перша, напевно, ближче до сюжету. Як, по-вашому, справді важливо в маленьких дітях ну, розвивати оці зачатки? Вони, справді, аж так помітні в маленькому віці? Е, в принципі, особливий спосіб дитячого мислення, він помітнений у кожній дитині. Я пам'ятаю всіх своїх трьох, коли вони були малими і що вони вигадували, як весело було. А потім, звичайно, наступив, наступив час школи, і, і, і школа вже почала якби, їх строїти. І, і вже якби, і гумор зник, і якісь парадокси зникли з думок. Тобто все, все нормально. Ну, все та, як ну, у людей. Та, власне, певна система наклалася і собі це діло трохи форматувала. І друге запитання, ну, ніби теж по сюжету, але ближче до сьогоднішніх ніби реалій. Як по-вашому, взагалі оця історія, там конфлікт чи проблема Малого Мирона, як такого спільного збірного образу, вона досі актуальна? Я думаю, що зараз це вже не так актуально на, насправді, тому що е, все ж таки рівень освіти зараз середній. Ну, вона обов'язкова тепер та, навіть досить високий. Е, і тут, в принципі, тут конфлікту, е, реально конфлікту немає, тому що він все одно живе в своєму світі. Внутрішній світ Тобто він не виходить за нього Це до його світу Наближаються люди, які критикують його світ Але, тобто він його ховає І він просто боїться Зайвий раз щось сказати Але, звичайно, це, ну, зараз це не актуально Тобто Зараз можуть почати Горілочку пити і без таких проблем Тоб... Абсолютно Причому, як показує статистика років з 12 Так Ну, але ж взагалі ми ще забуваємо про такого ніби третього персонажа голосу оповідача, який собі теж коментує Мирони, і, власне, остання частина оповідання присвячена такому формулюванню його можливого майбутнього. Так, ну, да, це такі обсервації, як кажуть на Львівщині. Тобто в, не в мікроскоп, а під лупою подивився письменник е, на дитинку, зробив з нього персонаж, е, з персонажа зробив типаж, а з типажа зробив таку, якби стереотип. Ну, власне, тим паче, навіть оці два шляхи, які описані в кінці, тобто або сільські, або такий шлях науки, вони теж доволі стереотипні. Тобто, що так, що так, що так, це майже штамп насправді. Ну, так. Це, може, в якомусь сенсі це був типовий шлях або два типових шляхи сільських дітей там, чи просто селян в Україні того часу. Я десь читала, що це оповідання, воно мало чи не автобіографічне. І з цих позицій Іван Франко виглядає дуже цікаво. Тобто він або такий от носій нестандартного розуму, який пішов якимось третім шляхом, або, можливо, він так приховано, завуальовано жаліється на те, що він поніс правду в люди, а люди його не визнали, він бідолашний. Ні, це є. Я думаю, що тут ви повністю праві, тому що якби, він, же, він була, як кажуть, політична тварина. Тобто він, він був депутатом австрійського парламенту, і, і він ніс правду, і він хотів правду скрізь, і йому дуже якби залежало, що про нього люди думають, його репутація, як його сприймають. Тобто в якомусь сенсі він до себе дуже серйозно ставився, і хотів би, щоб так само ставилися всі інші, але інші чогось цього не робили. І в цій ситуації замість батька або сусіда або дідусів Виступають його сучасники, навіть коли йому вже там 40-50 років Франко, а Франко так і залишається до смерті малим Мироном. Єдине, що він не спився і не попав в тюрму. Ну, по-моєму, взагалі ця можливість поставити чи змалювати з самого себе такий образ дитини, це ще й свідчить, ну, крім серйозного ставлення до себе, ще й про певну іронічність. Тобто він би міг, звісно, зобразити якогось такого молодого вертера, який страждає так серйозно і абсолютно ну, без жартів. А тут маємо дитинку. Тобто це ж теж на межі з анекдотом. Я думаю, що тут, якщо дивитися е з точки зору психолога, на це оповідання. Я думаю, що він писав це оповідання, коли йому було не дуже добре. Тобто людина повертається до дитинства чи до дитячої тематики, коли йому в реальному світі дискомфортно. Тобто він повернувся у власне дитинство, він створив дитинку героя, і він бавиться з ним, але проблеми, які дитинка має вирішувати, це ті проблеми, які, в принципі, його збентежили під час, перед написанням. Тобто, які йому заважають жити в дорослому віці. Ну, та, причому регулярно заважають а, жити. Та образили Що його. Не... Він сів і написав «Малий Мирон». Міг написав. би спитися або когось кривдника вбити і сісти в тюрму, і там якусь хворобу підчепити. Під ну, та, нам пощастило з Іваном Франком. Ми в результаті маємо ціле оповідання, яке дозволяє обговорити. Купи речей. Ну, щоб закінчити, я би хотіла ось про таке запитати. Які актуальні проблеми це оповідання піднімає на поверхню. Тобто, скажімо, кожен літературний текст все одно завжди стає приводом для дискусії. Та? Тобто, про що сучасні люди, особливо сучасні читачі там, шкільного і не тільки і старшого взагалі віку, могли б поговорити, прочитавши оповідання «Малий Мирон». Ну, про таке явище, як аутизм. Взагалі, якби про педагогіку і про ставлення дорослих дуже часто до дітей, як до, до дурнів, то, тобто до істоти, яка чогось не розуміє. До того, що треба всіх під один гребінець, тобто всі мають бути однаковими, всі мають ходити в строєм. А це, в принципі, це система виховання, це система і освіти, це проблема неіснування чи недостатнього діалогу батьків з дітьми. В цьому оповіданні видно, що у Мирона нема довіри до батьків. Тому що вони якби, його не сприймають, вони його сприймають як дурника. Ні, ну тато ж ніби сприймає, він же ним пишається. Ну да, але це така... Ну це <гум> так як кішка своїх кошенят сприймає, дуже люблять і пишається, що вони пухнасті. Ні, папа його якби не допомагає йому розвиватися і, і практично не вступає з ним в реальний діалог. Тобто він не переходить на, на мову Мирона, це головне. Тобто вони всі розмовляють з ним не його мовою. Ну, тут ніби така певна дискримінація, там от підростеш, станеш да. як ми і тоді все зрозумієш. Ну, власне, і досі щось таке відбувається. Це відбувається постійно. Це... Я наблюдаю на вулиці постійно, споглядаю, як мами там дітей своїх сварять і доказують їм, що вони тупі, там, ідіоти і таке інше. Кожного разу хочеться зупинити їх і з мамою провести бесіду. Але розумієш, що від цього потім буде ще гірше дитині. Тому що із-за дитини мама отримала якийсь там... Зауваження. Про Чухана. Про Чухана, так. Та, ну ще ж часто батьки, ну я от, з того, говорячи про вулицю, доволі часто бачу теж мам і тат, які публічно якось б'ють дітей. Ну, так. тобто, якісь такі жахливі речі, такі печерні багато в чому. Ну, руками машуть ті, хто не вміють говорити. Знову таки, Мирону в цьому сенсі пощастило. Ні та, його не б'ють. В принципі, там, там просто непорозуміння. Тобто, нема спільної мови. Жорстокості нема, там якогось там... На гречку на колінах не змушують ставати. Ну, так, натомість маємо таке от е, дуже симпатичне і цікаве дитяче нестандартизоване мислення. Щоб закінчити, я би хотіла подумати про те, щоб нестандартизувати своє мислення, а для цього, наприклад, можна взяти і почитати Івана Франка. Так, а ще цікаво, мені страшно подобається завжди спочатку прочитати біографію письменника, а потім читати його твори, щоб зрозуміти, з якого факту, з якого періоду його біографії, що виросло в творчості. Бо, в принципі, дуже часто твори, особливо оповідання, це реакція на те, що відбувається в цей час. Ну що, тоді на цій оптимістичній ноті. Йдемо читати Івана Франка. Дуже дякую. Твори письменників, які ви чули у цьому подкасті, незабаром можна буде завантажити на сайті інтернет-крамниці електронного легального контенту «Обрій.Стор», що знаходиться за адресою «стор.обрій.Ком».